Martxoak hogeita zazpi gaur, ostirala da, eta berri hon albiste gia duzu, berri hozari albiste, mankizuna titularrarekin ererekiko dugu gaurko albistegia hasabi. Bai garazi, zortzikoko bidi bilgune harturik e, posible da berriz ere berriozarrea ez zeharkatzea. Atzo goizean goiz, paperezko bobbinaz kargaturiko kamioia irauli eta ha amau ortuz kamioia ezin mugiturik berriozarko erteera puntua blokeaturik uttzen zuen. Azkenik kamioia erretiratua izan zen eta geroztik berriozarko sarrera nagusiena irekirik da berriz ere Istripuaren dimentsioak ikusita eskertzekoa da min materialak besterik suertatu izana, gamiu jabera eta kargarekin jotako kutxe bat izan dira mindurikoak. Eraulietako kamionarena etzen atxoko istripo bakarra, e, kotxe batek emakume bat harrapatu zuen. Mantxo Zijoan auto batek gaizki gurutzatzen ari zen emakume bat harrapatu zuen Gipuzkoar berrogeita 43 zenakiaren inguru urbilean diako Usasun langileak atendutu zuten lehenik eta gero emakumean Nafarroako ospitalgunera eramantzutan. Gaztegune berriaren irekiera Bihar larum batarekin berrio gazteguneak bere barrenak erakutsiko ditu zuzenki ospatuko den ateirekien jardunaldian guzteantze har gazte, haur, helduna izarrendako jarduerak egunen dira kalejira, antzarkia, dantza, musika eta puzgarriak besteak beste eguerdi aldera gazte bazkaria egingo dute eta behin bazkaldutakoan gazteek biraientzako espreski prestaturiko jarduerataz gozatuko dute egunaren prestaketa bileratan berrogei bat gaztek parte hartu dute hauek lan taldeetan antolatuz joan direlarik eta hauen lanak. Hasebete utzi gaituzte erraldoi eta kilikien konpartxak, musikabandak, andaluziako etxeak, txurizurik, ahor rantzarkitalerreko kideak, sustenuto eta berrizarko musika taldeek gaztegunearen inaugurazio egunean parte hartzea lortu baitute. Martxoak sortzeko programazioa, iztearen zineforuma. Groutxo kolektiboa kantolaturik eta hilabeteko azken osirelarekin kointziditurik martxoko ikuskizuna berdintasunari loturikoa ezanen da. Atxeldeko sortze terretan asiramango diote projekzioari eta gero luzatuko dira ez tabaidan xabi esan bezala, hausia martxoak sortzeko programazioan azken iarduara dugu. Beno, eta guazen aurrera eh, kiroleko informazioarekin mendialdea eh, mendialdeako futbol salan aritzen diren neska garaie suertatu dira 2008-2005 garren urteko, urteko ligan. Urte batzuk zera maten salikapenaren lehen postua aukitzen, iaz bigarrenarekin konformatu bere zantzeren eta duela urte bialdiz hirugarrenarekin. Gerretu egon badilare aurten lortu dute postua gainditzea, taldearen sorrera urtetik geroztik engoz, Jose Antonio Vazquez entrenazalea oso animatua aurkitzen da, bere ustez kopan ere lin postua lortzerik baitute. Eta bestetik mendialdea kirole elkarteko kadete kategoriako taikondolaria eh, brontzarekin eginda. Espainiako txapelketan aitor renzainju morales kadete kategorian taikondolaria podiumera igutzea lortu zuen. Lau borrokaldi gogorren ostean brontzea lortuta etxerakubidea hartu zuen. <muchos> Aldiaz mentzatzeko unea du gaurin Serdio Garko eta Garpenak garazi zerua nahiko odeitxo ongo dela dio gaurko iragarpenak hondorio zegunaren lehenengo partean euri egin egindezake ala ere guk berriozar iguzkitzu eguzkitzu dugu. Aizari da okionean ipar mendebaldeko aizea ulbizi ebiliko da bolada gogorrekin eta temperaturak gaur minimoak nahikoa edo nabarben iguko dira eta maksimoak aldiz gutxi iguko dira. Abtzen da, da guztiak aurko albistegiari da okionez informazio gehiago dato zen orduetan berriosari irrraiaren sintotonian FM-ko e1 puntu edo orduero interneten eeguzki